На Західної України. Тут вони сиділи за столом із друзями моїх батьків, разом співали пісень і пили горілку. Тому я не раз запитував себе, що сталося, чому вони повірили брехні про людей, з якими спілкувалися, і про місця, які добре знали. Чому вони, як Леонід гермольник почали вигадувати? Нісенітниці, про вбивство та насильство, що заполонили Україну. Чому росіяни повірили у весь той шлак, яким поливають з телевізорів і не дослухаються до найближчих, до рідних, до тих, кого знали протягом десятиліть? Невже російська система і промивання мізків настільки ефективна? Однозначно відповідь. Дати непросто. Проблема сама по собі значно глибша. 25 травня 2014 року, в день позачергових виборів президента України, російський перший канал показав сюжет про те, що відповідно до даних Центральної виборчої комісії, на виборах перемагає лідер правого сектора Дмитро І Із більше, ніж 30 років відсотка голосів. На підтвердження цього режисери випуску новин продемонстрували скріншот сторінки офіційного сайту ЦВК із результатами підрахунку голосів, на який Яроша виведено на перше місце. Фейк по-дитячому банальний для того, щоб перевірити, чи справді в Україні перемагає лідер Правого сектора будь-якому росіянину, зокрема випусковому редактору новин на Першому каналі. Достатньо було зайти на справжній, не фейковий сайт ЦВК і ознайомитися з офіційними результатами підрахунку голосів. На виборах переміг Петро Порошенко, набравши 54,7. Голосів. Дмитро Яриш посів 11-те місце, набравши всього 0,7%. От вам реальний вплив Яроша, справжній рівень його популярності – 0,7%. Близько 100 тисяч людей у 45-мільйонній країні. Дмитро Ярош – це український Марик Юрик. Ви не знаєте, хто такий Марик Юрик? Я теж не знаю, але на минулих президентських виборах у Польщі він набрав приблизно стільки ж голосів, що й Дмитро Ярош. Тож очевидно, що вплив Юрика на політику Польщі аналогічний впливові Яроша на політику України. Достатньо відкрити сайт ЦВК, щоб збагнути, що фашисти, бандерівці, войовничі молодчики, хунта не більше, ніж міфи кремлівської пропаганди. Проте ніхто цього не робить. Росіяни відмовляються розуміти, що насправді і правий сектор, і його лідер мають мізерну підтримку серед населення України, їм краще вірити в те про що розповів «Перший канал» фанатичний український радикал, фашист і націоналіст перемагає на президентських виборах в Україні. Проблема криється не в якості пропаганди. Проблема прихована в категоричній відмові розпізнавати брехню, особливо, коли ця брехня суперечить заснованому на шовінізмі світоглядові. Протягом останнього року в Росії відбулося формування системи, у якій всі брешуть, всі знають, що брешуть, а за відмовою брехати чи визнавати брехню відокремлюють ворогів від своїх. Нечисленних демонстрантів, що виходили на вулиці Москви з плакатами «Ні війні», «Досить брехати» і інше, цкували як зрадників, лаяли та нерідко гнали геть. Причина не в драконівських законах, де словесне зазіхання на єдність федерації прирівняно до зґвалтування. І навіть не в неадекватному лідері. Причина в тім, що за час правління Путіна російська федерація перетворилася на країну в якій викривлене сприйняття дійсності набуло ваги обов'язкового виву громадянської свідомості, а нерозуміння та відторнення українців, агресія до них – обов'язковим елементом цього сприйняття. Замкнення брехні на самій собі зумовлює мемовільне витворення в головах людей альтернативної реальності. Найгірше в цій ситуації те, що я не бачу способів чи шляхів її виправлення. Марно доводити, переконувати, аргументувати. Я намагався. Результат нульовий. У березні 2014-го у мене не залишилося друзів із Росії. Мені здається, що росіяни вірять в абсурдні байки з телевізора просто тому, що вони росіяни. Я згідний із позицією Росії, бо я росіянин. Брехня злилася з правдою та стала патріотизмом. Вони вірять у створені пропагандою фейки, бо вважають, що визнавши свою помилку, виявлять слабкість і виставлять себе на посміховисько. Вони вірять у брехню, бо врешті-решт, це дозволяє їм уявити себе великими, могутніми та не в останню чергу почуватися захищеними. А ще, мабуть, тому, що їм більше немає у що вірити. До речі, конфлікт між Україною та Росією навесні 2014-го супроводжувало масштабне перейменування Київської Росії на древнєрусське государство в усіх вільних для редагування інтернет-джерелах, зокрема у Вікіпедії. Київська Русь – це середньовічна держава на території Східної Європи з центром у Києві, що функціонувала з кінця IX до середини XIII століття. Термін «Київська Русь» штучний, вилучений не з історичних джерел, а зі сторінок російських історичних праць першої половини XIX століття. У доступних на сьогодні писемних джерелах Київська Русь